Faptele Apostolilor, capitolul 25, versetul 20 că nu știam ce hotărâre să iau în înțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Când nu știi ce hotărâre să iei, întreabă. Aceasta este calea cea bună prin care ajungi la lumină. Dar pe cine să întrebi? Cartea Sfântă ne răspunde lămurit. Tu ești prea drept, Doamne! Vreau să te întreb asupra urânduirilor tale, Ieremia 12,1, sau întreabă cuvântul Domnului, 1 cu 22,5, sau întreabă pe Dumnezeu, judecători 18,5, sau întreabă pe apostoli ce au zis ei, fapte 15,2, sau întreabă pe Domnul Isus, Matei 18,1. Dacă faci așa, vei ajunge la lumina adevărului unic. Hotărârile pripite sunt aducătoare de nenorociri. Pripiala spunea un înțelept, face să pară urât și ceea ce este frumos. Dacă suntem în lumină, nu ne pripim, ci toate hotărârile noastre vor fi pentru apărarea vieții și spre slava lui Dumnezeu. Acel ce pururi are grijă, de și cine-i Îți numără și câte pași și lacrimile pe obra. Să nu-ți pierd la necaz crezința, Și nici nadești dacă e greu, nici dragostea când ești la bine, Că îl Dumnezeu. Versetul 21 Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută, ca să fie supusă hotărârii Împăratului și am poruncit să fie păzit până ce voi trimite la Cezar. Pavel era copilul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu și vasului lui Dumnezeu chemat și ales pentru o lucrare deosebită cum niciun alt om dintre urmașii lui Adam nu a mai avut o asemenea chemare. De aceea Dumnezeu nu l-a lăsa singur nicio clipă, ci prin Duhul Sfânt îl călăuzea clipă de clipă și pas cu pas. Chiar și părutele lui greșeli nu erau de fapt greșeli, ci viața unui ostaș al lui Hristos de pe linia întâi care da lovituri nimicitoare vrăjmașului, dar în același timp și el primea lovituri. Câte o lovitură era mai grea și îl clătina puțin, dar se redresa îndată pentru că Duhul Sfânt era cu el. Ceea ce spunea sau făcea acest mare slujitor al lui Hristos, Pavel, era numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă el a cerut să fie judecat de cezar, acest lucru nu era la întâmplare, ci Duhul Sfânt l-a călăuzit așa. Adevărați urmași ai Lui Hristos din toate timpurile au știut că toate câte țin de trupul Lui Hristos și de fiecare mădular în parte sunt cuprinse în planul Lui Dumnezeu. Pricina Lui să fie supusă hotărârii împăratului Un gând duhovnicesc, să așteptăm întotdeauna hotărârea împăratului împăraților E hotărârea cea adevărată care poartă în sine viață și fericire. El știe cât să-ți lase lupta de greutăți și de îndoieri la timp cât la a primit de prin care sufletul se speli. Să nu-ți pierd la credin. Și nici nădejdea când ți-e greu, nici drag dă la bine, că în ele îl pe Dumnezeu. Versetul 22 Agripa a zis lui Festus Aș vrea să aud și eu pe omul acesta. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. Ce dorință frumoasă și dătătoare de lumină să poți vedea și auzi un om care crede într-un Isus viu și care îl are ca domn în viața sa. Pe unul slujitor al lui Hristos merită să-l auzi mereu. Vorbirea lui este glasul adevărului. Oamenii au nevoie despre o mărturie de credință într-un Hristos viu, într-un Hristos care trăiește. Ești tu gata să dai această mărturie, dragul meu, care spui că ești creștin? Iroda Gripa dorea să vadă și să audă pe Pavel, ca și vărul său, Iroda Antipa, de pe vremea Domnului Isus, care dorea să vadă pe Mântuitorul, dar nu ca să-L urmeze, ci ca să-și satisfacă o curiozitate firească. Dacă nu dorești adevărul pentru ca să-L primești în viața ta și să-L ai lumină clăuzitoare în toate mișcările ființei tale, nu ai niciun folos din cunoașterea lui cu mintea, și din privirea lui cu ochii trupului. Nu-ți ved la necap, Și nici nu dești dacă te greu. Nici drag, du ți că când ești Că el e tânăr, pe lumne, Nici drag, du ți că ești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 Pentru întâlnirea lui Agripa II cu Pavel, Festus a poruncit să se pregătească o masă specială. Irozii iubiau festivitățile și Festus le-a făcut plăcerea aceasta organizând o festivitate măreață. A doua zi, Irod Agripa a venit cu multă fală, îmbrăcat în haina sa împărătească de purpură, cu coroana pe cap, pe care străluceau diamantele împreună cu suita sa de capitani, lictori și gardieni, care cu armele în mâini stăteau în tronurilor aurite, așezate pentru el și pentru aspeți. Oare în momentul acela s-a gândit Agripa II la strămoșul lor, Irod, și la uciderea pruncilor nevinovați? La vărul său, Antipa, și la uciderea lui Ioan Botezătorul? La tatăl său, Agripa I, și la uciderea apostolului Iacov, fratele lui Ioan? A putut gândi el în acele momente la toți cei care au murit din cauza și din porunca acestor irozi și că acești morți nevinovați sunt socotiți martiri? Își dădeau oare seama că se întâmpla ceva cu casa irozilor din pricina numelui Isus? Oare hainele de pe el nu-i aminteau că în urmă cu 16 ani, tatăl său îmbrăcat cu acest fast a primit cu mândrie exclamația mulțimii glas de Dumnezeu, nu de om? Toate aceste amintiri nu au întunecat oare fața acestui ultim irod? Agripa, alături de Berenice, sora și nevasta lui, stătea pe tronul luxos lângă procuratorul roman privind cu o curiozitate rece la arestatul Pavel, palid de boală, istovit și obosit de temniță, care a fost adus ca la un spectacol înaintea lor. Această înfățișare a apostolului Pavel, Înaintea autorităților nu era o nouă judecată pentru că era cu neputință să mai fie cineva judecat după ce a făcut apel la cezar. Agripa, așa cum s-a amintit mai sus, a dorit din curiozitate să cunoască și să audă pe Pavel omului Dumnezeu. El voia să se mai distreze. Oricum ar fi, chiar și din simplă curiozitate, cine ascultă adevărul sfânt nu are nimic de pierdut, ci din potrivă. Să nu uităm lucrul acesta. El știe că să-ți lasem lume. Vilia, ți-am bine să-ți resfăie și să-l ia când e să-ți pierde. Cum moară veșnicei viei? Să, vie. să pe flamei las crede în tori și nimic. Ne Mădeștea când te e greu, nici drag găstea când ești la bine, că în ele îl pierd Dumnezeu. Versetul 24 Atunci Festus a zis, împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, Uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Credincioșii Domnului sunt o priveliște pentru lume și pentru îngeri. Ei trezesc admirație, teamă și ură, de aceea lumea nu-i poate suferi. Starea aceasta a avut-o și Domnul Isus în trecerea lui pe pământ. Pavel a fost adus în fața unui public alcătuit din mari personalități după cuvântul spus de Domnul Isus.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 Diabolică unire. Toți iudeii erau stăpâniți de duhul religiei lor și din pricina aceasta doreau moartea unuia care nu mai gândea ca ei. Unde stăpânește duhul de partidă, acolo stăpânește ura și crima. Nu există excepție. Toată mulțimea iudeilor. Două ființe stau față față. Agripa, împăratul îmbrăcat în purpură și aur și Pavel cel umil, făcător de corturi cu cătușe la mâini. Cei doi, după spusa unui cercetător al Sfintei Scripturi, reprezentau o două lumi. Agripa reprezenta lumea care atunci apunea, iar Pavel reprezenta lumea nouă care răsărea. În ceasul acela, Pavel era mai tare decât Agripa, decât Festus și decât toți marii demnitari ai vremii. Pavel era omul, antroposul, privitorul în sus, ascuns în Hristos. Iar ceilalți erau niște robi ai păcatului și ai morții, și pe cât de superior este un om viu într-un cimitir, pe atât era Pavel față de cei prezenți atunci acolo. El știe când e demustrare, Ne nevoie spre îndreptarea ta, el știe flacăra încercării, cât pot să stai și când soia. ia. Să nu ți pierzi la neca Nici nici nădeştea când se greu, Nici dragostea când ești la bine, Că în ele-l pe Dumnezeu. Versetul 25 Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de cezar, am hotărât să-l trimit. Cine este liber de duhul de partidă, chiar necredincios fiind, are putere să judece drept. Festus a recunoscut că Pavel n-a făcut nicio faptă pentru care să fie condamnat la moarte. Iudeii însă voiau să-l omoare. Criminal și crud este duhul de partidă religioasă. Este cel mai fidel chip al diavolului. Spune mereu lucrul acesta pentru că este atât de înrădăcinat Duhul de partidă și este mare nevoie de trezirea credincioșilor de sub puterea lui. Ura se preface rare ori în iubire, dar iubirea se preface deseori în ură, spunea un înțelept. Pe vremea când Pavel era Saul și slujea intereselor iudeilor, era foarte iubit și apreciat de ei. De când însă a primit pe Domnul Isus ca mântuitor și Domn al Său, iudeii îl urau de moarte. Dragostea pe care au avut-o înainte față de el s-a stins în gheața urii pe care o aruncau din plin asupra lui acum. Despre Domnul Isus, Pilat știa că din pismă, din ură, îl dăduseră iudeii în mâinile lui. Când ura și interesele vorbesc, adevărul și dragoste atac. Fiți cu mare băgare de seamă, frații mei! Să-i de tot ce Domnul îți dă în viață de orice fel. Pe el lai ai când ai Ne nădejdea și iubirea lui Versetul 26 eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el, de aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. Cercetarea este calea adevărului. Adevărul se află pretutindeni, dar se descoperă numai celor care îl cercetează în amănunt, cu răbdare, cu credință și cu stăruință. Când nu ai toată siguranța în vreo problemă, nu lua singur nicio hotărâre ca să nu cazi în mari păcate. Întreabă pe alții care poate sunt mai competenți decât tine. Festus a întrebat pe Agripa, care cunoștea mai bine religia iudeilor și astfel puteau să se sfătuiască în problema deținutului Pavel. După ce se va face cercetarea, să am ce scrie. Slujitor al lui Dumnezeu, fratele meu, să nu te ridici să vorbești sau să dai vreo învățătură semenilor tăi până nu faci o cercetare amănunțită a cuvântului lui Dumnezeu și până nu te cercetezi pe tine în toată adâncimea inimii dacă trăiești cele ce înveți pe alții. Fii cu mare atenție, Dumnezeu te cunoaște. Eu n-am nimic temeinic de scris. Să nu vorbim, să nu scriem, să nu cântăm decât dacă avem ceva temeinic altfel cădem sub pedeapsa judecății. Când este vorba de mărturisirea adevărului, cuvântul scris al lui Dumnezeu și în deoseb noul testament este temelia adevărului. Numai ceea ce este întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu este adevărul care dă viață și care sfințește inima. Să nu la crezinta, și nici nici dragostea când ești la bine, că-n el pe Dumnezeu. Nici dragostea când ești la bine, că-n el pe Dumnezeu. Versetul 27 căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce este părât. Câte lucruri nu se fac fără noimă. Iată de ce e nevoie de cercetare. Credincioșii Domnului trebuie să-și ia timp pentru cercetarea tuturor lucrurilor și apoi să ia hotărâri. De câte pagube duhovnicești și de câte păcate am fi păziți noi dacă am ține seama de acest adevăr? Fratele meu, să nu trimiți nimic prin lume, nici cuvânt, nici lucrare, dacă nu arăți mai întâi în ta adevărul Domnului Isus. Când învinuiești pe cineva, un creștin nu trebuie să învinuiască pe nimeni, trebuie să arăți dovezi de dragoste. Dacă ai Duhul lui Hristos, nu numai învățătura lui, faci faptele lui Hristos. El știe cât lupta de greutăți și de îndoieli. La timp îți la primit prin care sufletul se Capitolul 26, versetul 1 Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Domnul Iisus Hristos spuse se ucenicilor săi ca o să fie duși înaintea dregătorilor și căpeteniilor ca să le mărturisească și lor numele său. Iată-l acum pe Pavel după ce a fost prins și închis la Ierusalim și dus apoi la cezarea și închis acolo, pășind în fața a doi mari dregători, Festus și Agripa. După cum am citit în capitolul dinainte, Agripa împreună cu Berenice, soția lui, veniseră să facă o vizită lui Festus, noul dregător roman peste iudeia. Între altele, Festus a vorbit lui Agripa și despre Pavel, un om deosebit, care se afla întemnițat în cezarea, pe care iudeii îl învinuiau de multe lucruri, dar el nu-i găsea nicio vină. Agripa a dorit să vadă și el pe Pavel. Festus, lingușind pe musafirul său, ea a încredințat lui conducerea discuțiilor de la această întâlnire ca unul care cunoștea legile, datinile și practicile. Nu era deci o întrunire oficială de judecată, ci o adunare solemnă în onoarea lui Agripa. Pavel a fost adus în sala special amenajată, iar Agripa i-a zis, ai voie să te aperi. De data aceasta Marele Apostol al lui Hristos era într-un mediu liniștit, fără privirile pline de ură ale iudeilor, fără săbiile lucitoare ale soldaților și fără teama că va fi întrerupt de conducătorii religioși ai Sinedriului. Capitolul 26 din Cartea Faptele Apostolilor cuprinde în amănunt cuvântarea Apostolului Pavel care a fost o vie mărturie în fața autorităților de atunci. El i-a condus de-a lungul vieții sale de priconitor al creștinilor până la întâlnirea sa cu Domnul Hristos pe drumul Damascului la lumina cerească pe care a primit-o în inima sa și care i-a schimbat drumul vieții sale. Le-a vorbit despre Isus Hristos, care a fost răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El se adresează direct lui Agripa spunând N-am vrut să mă împotrivesc ei cerești, ce am propovăduit întâi celor din Damasc apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Cuvântarea Marelui Apostol este una dintre cele mai frumoase mărturii pe care le-a păstrat Harul lui Dumnezeu în cuvântul scris al noului legământ. Această cuvântare, ca și celelalte dinainte, i-a fost dată de Duhul Sfânt ca o întregire a adevărului care avea să rămână peste viacuri pentru Biserica Domnului Isus Hristos. Ai voie să te aperi. Unul din primele drepturi ale omului este să se poată apăra atunci când este învinuit de altcineva. Când îi se ia dreptul acesta, se săvârșește față de el cea mai mare crimă. În privința aceasta, Agripa s-a purtat bine față de Pavel. Pavel a întins mâna și a început să se apere. Are însemnătate și poziția corpului când e vorba de mărturisirea adevărului. O poziție frumoasă deschide drumul adevărului spre inimile ascultătorilor. Pavel apărându-se pe sine, apăra cauza Domnului Isus spre mântuirea ascultătorilor săi. Avem dreptul să ne apărăm în fața orcui, dar numai cu gândul apărării adevărului Evangheliei și a mântuirii celor ce ne ascultă. Când mă apăr în paguba adevărului, apărarea mea este nedreaptă. Din ea câștigă numai diavolul și lumea păcatului. Să mă încredințez în mâna Domnului Isus, El mă apără cu adevărat și în toate privințele. ți ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 25, de la versetul 20 la versetul 27 și primul verset din capitolul 26. Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri.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 A Acel ce pururi are grije, De ori și cine-i unica Îți numără și-ți fie pasii și lacrimile pe obra Să nu-ţi pierd la credința, și nici nădejdea când-ţi e greu, Nici dragostea când ești la bine, Când el îl pierd pe Dumnezeu, El știe cât să-ți lase lupta De greutăți și de-ndoieli La timp cât l-a primit de harul Prin care sufletul se speli Să nu-ți ca nu necaz credința Și mi. Mă deși de greu Nici, drag, dă-și la bine Că el ele îl pe Dumnezeu El știe cât să-ți lase lume Viața-n bine să-ți Și să-ți ia când e să-ți piardă Cu moara veșnicei viei Să nu-ți pe planetas fa, Și nici nădejdea când ți-e greu Nici dragă Gostea când ești la bine, Că în ele îl pierzi pe Dumnezeu. El știe când e de mustrare, Nevoie spre îndreptarea ta, El știe flacăra încercării, cât pot să stai și când soia, o ia, Să nu-ți pierzi me ca-ncredința. Nici nici nădejdea când ți greu, Nici dragostea când ești la bine, Când ele-l pierzi pe Dumnezeu. Să-i mulțumești de tot ce domnul, Îți dă în viață, de orice fel. pe ia mai când ai credința, ne deștea și iubirea chiel. Să nu te glande ca credința. Și nici nădejdea când dacă e greu, Nici dragostea când ești la bine, Când ele pierzi pe Dumnezeu. Nici dragostea când ești la bine, Când ele pierzi pe Dumnezeu.